Вона наказала мені скинути рясу і підняти меч на захист народу і віри, не гаючи жодної хвилини з того дня, як моя патериця перетвориться на спис, а чотка – на кулі. Господь не раз сповіщав свою волю через пророчець, прошепотів здивований Аркадій. Ну що ж далі? Тієї ночі, коли я знайшов у проскурі записку, мої чотки перетворилися на кулі, а патериця – на спис». Деякан із забобонним жахом відсахнувся від товариша. Якусь мить обидва мовчали. «Се чудо, брате Іване, звершилося над тобою. Виходить, Господь відзначив тебе і обрав визволителем нашим», – промовив Аркадій. «Чого ж ти не розповів про все це владиці? Навіщо мені було турбувати його бриднею старої циганки? Хіба я думав, що це чудо воістину звершиться?» «Однак воно звершилося». Владика поспішно виїхав того ранку до Варшави. Шкода, він би роз'яснив нам усе. Але й без нього я скажу тобі, брате, якщо Господь послав тобі такого незримого хранителя, значить, він обрав тебе для вищої мети. Не супереч, не токмо серед пастирів, а й серед пастви шукає Господь своїх обранців. О, коли б це було так, коли б Господь злянувся над нами, я б життя своє віддав за батьківщину, тільки б урятувати її. І ти врятуєш її, тільки молись і слухайся волі Божої. Твій незримий хранитель є не хто інший, як слуга Господній. Із запалом проводив далі Аркадій. Це від наших пралісів і обителі Чернечої восіяє слава Церкви Христової і спасіння Вітчизни. Хай же буде благословенне ім'я Господа, який сказав, піднесу слабосилих, поражу сильних і нерозумних хай поразять розумних. Амінь, свільовано промовив Найда, скинувши шапку і побожно перехрестившись. Досі, брате Аркадію, я не думав зрікатися послушницького сану, але, побачивши все знамення, вирішив скоритися тій волі, яка спрямовує мене на цю путь» і благо сотворив, то була воля Господня. Я бачу її, вірю тепер у наше спасіння. Але скажи, чи давно ти почав помічати біля себе такі таємничі знамення? Уже кілька років. Незбагненно, незбагненно, пошепки сказав Аркадій. Знову ж і записка про скарб. Це так дивно, так чудодійно. Тим-то я й вірю їй, усе віщує нам удачу. Так, так. Тільки знайдемо скарб одразу ж на Запорожжя. Господь поможе, все щасливо скінчиться. з річми справа піде швидше, А згодом залізняк об'єднає всю Україну, грамота державний в нього. Так то воно так, але мене тривожить доля нашого монастиря. Не виїхав ладика. От і я відлучився. Залишився тільки отець ЛПДФОР. Коли б не наскочили ляхи та уніати, а брат Антоній, коли щось скоїться, він одразу ж сповістить залізняка або когось із його підручних, а ліс наш увесь кишить гайдамаками. Ні, брат Аркадію, треба надіятись на Бога, він не захоче падіння святої обителі нашої. У такій жвавій розмові подорожні непомітно доїхали до могили і, залишивши коней, унизу зійшли на її вершину. Сонце вже стояло над самим обрієм. Торкаючись своїм розпеченим червоним диском землі, увесь степ курився золотисто рожевою імлою. Річка подекуди виблискувала, не мов би була вкрита яхонтовою лускою, а подекуди лежала нерухомим дзеркалом, у якому ніжно розпливалися обриси рожевих хмарок. Ну, а де ж комісарівка? спитав Аркадій, унайде, котрий мимохідь замилувався чудовим краєвидом. А вон, дивись туди, на північ. Аркадій, приклавши руку до очей, пильно поглянув в тому напрямі, куди показував товариш. Крізь ніжну імлу, що застилала степ, вдалині блиснула тонка срібна нитка. «Є!» – радісно промовив він. «Ну то з Богом і в дорогу!» «Куди? Проти ночі? Ні, це вже ми відкладемо на завтра. Треба дати відпочинок і коням». Аркадій погодився з найдою. Вони зійшли з могили, розсідлали коней і пустили їх пастися. А самі на швидку повечеряли, помалилися на схід сонця і полягали біля підніжжя могили на шовковистій траві. Вогнище не запалювали, побоюючись привернути увагу степових волоцюг. Аркадій одразу ж поринув у міцний сон, а найда ще довго не зміг заснути.